Прізь свою пакочу слізу. Чим його зупинити? Вернись, сину, додомуньку. Не чує, в його вухах іще громом перекочується. Іди, сину, прічад мене. Іди, дочко, прічад мене. Ти ж надавно сказала ці слова. Мамо Богданівко, ти ж сказала їх. Ти багата на своїх синів і дочок. Ти втомилася, і щоб тобі полегшало, боляєш свіх днів на найнепокірніших. Бо обділених таланом тобі найбільше шкода. Саме тому ти матір, у цьому ти собі зрадити не можеш. Недоріковаці, безталанні, німі, глухі, не зогарні тобі завжди найдорожчі. Бо ти вважаєш, що завинила перед ними, не небогданіко. За них покутують горді, відчайдушні, в першій загоності. Вони шукають слави для тебе, і тому здаються тобі аж надто чистолюбними. А ти ж бачиш, що світ приймає їх неохоче. Бо вони засіхають на те, що іншим здається примарним, а той божевільним, мамо Богданівко, тебе катують сумніви. Їх рівно стільки, скільки в тебе дітей. І тому гомін-гомін по Діброві туман поле покриває. У усіх століттях, по всіх світах, дає Діброва, поле і дорога. Та які б тумани не над нашими головами, це туман материнської сивини, і тому мати сина доганяє. Що вона скаже за митті до того, коли він зникне на млі часу, кілометрів чи зірок? Що вона скаже, ця оніміла від розпачу мати? Верни синку до доменьку, тобі мої Ти знову відчуєш себе маленьким і щасливим. Просвітлена і чиста безжур зійде на тебе. З тобі добі головеньку. Змій від напистей, від лихого ока, від першої сивини. Смою тобі, головеньку, і тихо заплачу над тобою. І знову стілю тебе, як жанзіллям. Тільки вернись, синку, чи дочко. Я чую тебе, мама Богданівко. Чую, бо я твоя дочка. Діти чують материнський голос за найдальшими шелом'янами. Катерина повернулась обличчям до своєї Богданівки, гомін-гомін подіброви. Мотузка нечутно визлизнула з рук, туман поле покриває. Кілька освітлених вікон Богданівки зорять на неї і стемпів. Гомін, гомін, аж згодить у скронях, по діброві. Катерина відчула себе всю одразу, бо стала цільним. вичакуваним піснею із небуття серцем, з яким уже не могла впоратись, бо воно пішло за піснею. Мати дочку доганяє. Серпневе небо струшує на Богданівку теплопелю зірок. І одна з них падає в жменю Марії, яка притмом несе зорю у двір білокурів. Може, здасться Катерині? Вернись, дочко, додоменько. Падає зоря у Катеринин зільник під вікном. Зільник ховає зорю за пазуху і відчайдушно заходиться палах конутий Матіула. Вернись, дочко. Петро Сіроштан, слиний хімічного лівця, стискає його незрабними пальцями і, ховаючись від дарки пише протест у пирятин. Вернись. Харитя знову підписала, підсипала яйця під попелясту кочку. Вона й не бачила, яко решето впало перед цим зоря. Візьми, сестру, пізку жменю. Сплять тато на нерозістаному ліжку. Шматочок квашеної капусти тремтить на вусах від їхнього вареношного подиху. Посію його на камені. Співчутливо схилили голову родичі. Туплять очі, нарікають на безгрішних. Вони обступили маму, як кам'яносвівську бабу. Вернись, дочко, додоньку, гузяться Грицько і Павлуню. Гриць на пароботській гулянці, а Павлуню на вигоні з дітьми, що ганяють Диндера. А дядько Оксен сидить осторонь, вони його до своїх ігриск не беруть, бо він їм годиться в батьки. Але Оксен приходить і приходить щовечора, бо старість і досвід не торкаються його розуму. Змию тобі головоньку, соняшник і під хатою. Засинають, повернувши голови до сходу сонця, щоб завтра не проспати. «Вернись, дочко!» Вмивається басаврюк, будуть гості в хаті білокурів. «Вернись, дочко!» Катря не витримала. Підкосились ноги, і вона важко впала. що не охололось зня землю, ткнувшись обличчям у голого траву. Вона заридала, гатячи кулаками в гулку землю, аж поки стачило її сили. Але це вже було ридання невідчаю, а ридання на похороні його. Сльози очищали, і вона сама відчула, що це сльози надії, передчуття її нового народження чи воскресіння. Катря тричі поцілувала землю. Встала на коліна, втерла дошком долоні заплакані очі і побачила перед собою Богданівку, яка підійшла до неї так близько, що можна було торкнутися рукою рідної хати, звалися на ноги. Вернись, дочко, гомін-гомін по діброві, туман поле покриває, Вивоїть під грушею старого вчителя калити.